Ute är det grått och trist men, men här inne och i hjärtat är det varmt och gott. Ja, ser vi ju inne i kärlekens tid nu också så man är ju alldeles varm och bubblig inom bords för nu nu ska det är det verkligen tid då att visa sin kärlek till sin nästa och för alla andra också för den delen. Ja, kärlek är ju så mycket mer än bara den man har till en partner. Det finns så många man kan tycka om och ha nära sig och det är ju en bra tid att visa alla att man tycker om dem. Ja men visst är det väl det. Även om man kanske borde göra det året om så är det kanske bra att ha en tid på året om man verkligen får en möjlighet att, att tänka till och visa sin uppskattning mot de människor man tycker om. Jo men det är ganska lustigt att du säger det för jag, jag satt och läste här om dagen lite sådana här romantiska tips- ...saker du kan göra för att göra din partner glad. Och jag tänkte mm. att ja, men det, det är alltid bra att få lite allmänna tips- ...så att man kan tänka till och, och göra någonting speciellt. Och jag måste ärligt erkänna att jag blev lite besviken- ...för det var tips som att ja, gå ut med soporna, städa <laughs> lite- ...ordna tvätten utan att bli ombedd och så vidare- och jag förstår idén där, det är att visa sin omtanke genom att göra saker utan att bli ombedd och bara visa sin hängivenhet genom att eh, låta den andra kanske slippa lite hushållssysslor och liknande. Mm, mm. Och saken är den att det gör jag till vardags också, också bara för att, ah, ja men jag tar hand om det där för jag håller ändå på och så är det skönt för henne att slippa det och, jag behöver nog hitta bättre tips i så fall. <laughs> ja det var ju inga bra tips egentligen. Det där går ju under sunt förnuft tycker jag. Så det det är, faller sig bara rätt av naturen. Det är inget man behöver tänka efter att göra utan det gör man bara för att visa lite respekt och hänsyn och även vara lite snäll mot Personer man bor ihop med och sådär. Så, där. så det, det är ju inte direkt något kärlekstips och, eller något sådant om man frågar mig i alla fall. Det är kanske någonting som många behöver höra för... Um, det dyker ju upp en och annan historia åtminstone om man sitter och tittar på nätet där folk har tröttnat på varandra. Därför att han gick aldrig ut med soporna eller hon städade aldrig upp efter sig och allt möjligt. Och jag sitter bara och slår mig själv för pannan och tänker... Hallå, vad hände som sagt med sunt förnuft? Yeah. Jag menar, jag är själv en stökig gen. Jag, jag har en tendens att plocka fram en massa grejer och sen glömma bort att Åja, oh, nu har jag tagit fram alla de där 29 böckerna och uh, suttit och bläddrat i det där och så vidare och så vidare. Så ligger den jättehög. Men man kanske får tänka lite att jag just det... Det kanske inte ska ligga där i 14 dagar innan man kommer ihåg att plocka undan efter sig. Nej, det, det är lätt hänt att, att man glömmer sådana grejer. Och eh, jag har ju varit sån en, en gång i tiden också. Men jag har, har jobbat hårt på att <laughs> bli en, en renligare och eh, mer sansad människa på det viset. Och det fungerar bra så nu, nu är jag pappan i eh, min, min vänskapskrets som, som eh, tycker om att lock undan och ha det rent och snyggt och få nästan påminna andra och göra det istället Det kan ju också bero på lägenhetsstorlek, att när man har börjat att stöka fram lite för mycket så börjar det bli ganska trångt helt plötsligt, så mm. det kan ju ligga lite självbevarelsedrift där också i att man tänker, oj Äh, plocka undan. Ja, precis. Bor man lite trångt så behövs det inte många saker som ligger framme innan det känns riktigt, riktigt stökigt. så Man mår inte så bra, i alla fall inte jag, om man har för mycket skräp runt omkring i sig i alla fall. Där är jag nog precis tvärtom, för jag är en sådan som tycker att om det är alldeles för kliniskt, då sitter jag med och tittar på att oj, vad, vad rent det är och här är ingenting... Och kommer inte igång att börja arbeta och liknande. Jag, jag behöver mm. ett kreativt kaos omkring mig för att jag ska kunna fokusera. Det låter väldigt motsägelsefullt och jag förstår att många höjer ögonbrynen när jag berättar om det här. Men så är jag bara. Och um, visst, jag plockar undan efter mig och försöker hålla rent och snyggt och så vidare. Men ett par små högar och lite grejer som står framme, det, det behöver jag faktiskt. Mm. Oj, ja, där är vi verkligen olika för jag är precis tvärtom. Jag behöver ha lite strukturerat och snyggt omkring mig för att få igång de kreativa tankarna och få igång och reda ut kaoset lite grann som för sig går i, mm. i mina tankegångar när jag ska till och skriva eller något tydligt. Så ja, det, det är någonting som verkligen behövs för mig för annars så sitter jag bara och irriterar mig på allt skit som <laughs> finns omkring mig det märks ganska tydligt att vi inte sitter i samma lokal och spelar in antar jag för då hade vi kanske drivit varandra till vansinne vi, vi behöver kanske lite avstånd för att ha våra respektive inspelningsmiljöer i fred Ja det, det är nog en bra idé, det är nog tur att vi inte delar bostad i alla fall så att vi är rumskamrater för det, det hade ju varit värre en The Odd couple Couple om vi hade bott tillsammans tror jag Det är mycket möjligt Istället har vi två väldigt för stående och och tålmodiga sambos som får stå ut med oss Ja men visst Oj oj oj vad de får lida emellanåt, tror jag med, med våra små egenheter Men eh, vilken tur vi har Att de älskar oss i alla fall Jo men att ha någon som älskar en Är ju någonting fantastiskt Och att ha ett liv fullt med vänner Som man också tycker om är ju minst lika fantastiskt Så eh, även om jag håller med dig Om att eh, visa hänsyn och kärlek året runt Så är det ändå kul att ha en tidpunkt ...på året där det är lite mer i fokus. Och jag ska väl erkänna att även om jag inte är en blomstorkille... Jag, ...jag springer inte och köper blommor i tid och otid. Jag, jag tycker de är jättefina men jag tycker att det är mycket pengar... ...för någonting som vissnar ganska snabbt. Eller så är jag bara väldigt dålig på att vattna och har gröna fingrar. Men en hel del choklad kan jag erkänna att det konsumeras runt den här tiden för... Det känns rätt tycker jag. Ja det, det hör den här tiden till och i stort sett alla festligheter egentligen när man tänker efter så verkar choklad vara en, en, en sak som hör till när det ska vara lite extra mysigt och stämningsfullt så det förstår jag ju verkligen. Jag är kanske mer av en, av en blomsterkille egentligen. som Jag tycker ju om mina växter och grejer- och har inget emot att, att köpa en, en fin bukett- och ha med mig hem lite mellanåt där. Så det är någonting kanske jag föredrar. Men eh, just för att visa eh, kärlek och dylikt- vid, vid alla hjärtans dagtider- så blir det kanske inte så mycket bevänt- just inför högtiden. Men då brukar det väl mer för min del vara- att man, man gör någonting- och ger bort för att visa hur mycket man tycker om någon annan där. Så det, det är vad jag brukar satsa på i alla fall. Ja det är nog det smarta valet egentligen för um, det är ju mycket trevligare att få någonting som är väldigt personligt som den andra har gjort. Och för att visa att Å, så här mycket betyder det för mig att jag sätter mig och gör det här bara för att symbolisera min omtanke. Och i ett sånt här sammanhang så är det ju också trevligt med lite romantisk film. Mm. Och vi hade ju en väldigt romantisk film förra året så vi var ju ganska överens om att vi kan ju inte prestera sämre i år. Vi måste ju ha något minst lika spännande och trevligt. Mm. Och vi försjönk ju djupa tankar med vad har vi som känns så här speciellt som choklad när vi tittade på den. Vad finns det för filmer egentligen? Här är ju en hel del romantiska komedier från USA som är ganska välkända och som vi vet att folk tittar på och tycker att ja men det här, det här hör tiden till. Men nej, jag, är, jag vill nog ha någonting lite mer speciellt, någonting lite mer unikt och du hade ju ett riktigt bra förslag när äm, du tog fram dagens ämne. Ja, jag passade på att nämna en, en liten favorit som jag hade där som verkligen passade in på, på din beskrivning när du ville ha något annorlunda, något unikt men ändå så romantiskt och förtrollande och vara mysigt på något vis där. Så jag drömde till med, med det förslaget och ja, det verkar falla dig i smaken i alla fall. Ja, jag har ju inte sett den här på åratal. Jag hade faktiskt glömt när den var tillverkad och blev förvånad över att den faktiskt har hunnit bli så gammal som den har blivit. Och tyckte att ja men det, det är dags att återknyta kontakten med den här och um, få berätta om den för alla som kanske inte ens har tagit sig tiden att se den. För det måste jag erkänna att det vore lite av en förlust. Det här är en väldigt annorlunda och väldigt speciell film. Åtminstone för de som kanske bara tittar på amerikanska filmer. Det, det är nästan lite whiplash-varning i så fall. Det är så väldigt annorlunda. Mm. Mm. Men i ärlighetens namn, annorlunda är bra och kanske det man behöver ibland. För äh, inget illa om amerikansk film, jag är väldigt förtjust i dem själv. Men lite variation är bra för ja, själen. Ja men visst, man kan ju se sig mätt på en viss typ av film om man bara ser på den hela tiden. Så emellanåt kan vem som helst behöva lite avbrott och, och få lite andra intryck behöver bara vara en film lite så emellanåt- för att typ rensa paletten- och sen återvända till det man brukar se på. Eller så kan man se det som om en helt ny värld som öppnas- och någonting nytt och utforskas. Mm. Nej, jag ser absolut- eh, inget negativt med att utforska- lite andra typer av filmer emellanåt. Sen är ju du den av oss som tycker om- att experimentera när det gäller film- och eh, tittar ju på en hel del- väldigt speciella och udda titlar- och njuter väldigt mycket mm. av det- jag är ju mainstream killen av oss och därför är det så kul att kunna ha utbytet där för jag, jag kan ju påpeka mainstream filmer som faktiskt är bättre än vad man tror för dig för att du har mm. lite hoppat undan där för att ja ah, nej det är för mycket hype kring de här, ja de kan aldrig leva upp till det och så vidare, nej men det är nog bättre än vad du tror och så vidare och så kan du i din tur säga nej men titta på den här, jag vet att du aldrig hört talas om den men du kommer faktiskt att ha en upplevelse och de flesta filmer som du har tipsat mig om och som jag har tittat på både nu till podcasten men även privat har ju varit väldigt speciella och intressanta upplevelser som jag tycker har berikat mig som filmtittare. Ja, vad roligt att höra. Ja, jag vill bara minnas ett rejält stolpskott som jag hade när jag tipsade om film och det borde nästan vara ett podcastavsnitt i sig när vi diskuterar <laughs> den filmen. Så vi sparar den titeln till lite senare kanske. Men ja, nej, det, det är roligt att uh, ha det här utbytet och du har ju tipsat mig om väldigt bra filmer också som jag har lite lagt åt sidan och inte känt mig så road av men som har överraskat mig till det positiva när jag har, har sett det. Så det, det är skönt att ha en vän som du, Danny. Ja, tack, detsamma. Men äm, vi ska ju inte alltid vara överens. Det är en mycket intressantare diskussion när man kommer från två olika håll. Och äm, Jag hoppas att vi bjuder på det med jämna mellanrum. Även om vi är förhållandevis överens när det gäller den här tror jag. Mm. För vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, den här gången har vi sett på Amélie från Montmartre, eller Le Fabule Destin mm. d'Amélie Poulin. Från 2001 i regi av Jean-Pierre Cheney och med manus av Jean-Pierre och Guillaume Laurent. Och jag kan varna redan här och nu att eh, jag tror en stor del av nöjet att lyssna på det här avsnittet kommer att vara att höra mig försöka uttala franska namn. För eh, min franska är så fruktansvärt dålig att den står förmodligen på minus. <laughs> Jag misstänker att folk som lyssnar på mig kommer att bli sämre på franska efter att ha hört mig. Jag har sån fruktansvärd bakåtdrivande effekt där. Men jag ska försöka åtminstone. Mm. Ja, jag ska göra detsamma. Min franska är långt ifrån perfekt heller men jag, jag gör mitt bästa där också så jag ber också lite om ursäkt i, i förhand här. Men å andra sidan, man, man får bjuda lite på sig själv. Det, det är kul att göra bort sig när det inte är alldeles för pinsamt. Ja, men visst, det, det får man ju räkna med. Det är ingen av oss som har pluggat franska tror jag heller så eh, jag förväntar inga mirakel så det vill vi väl säga i alla fall. Jag är faktiskt lite avundsjuk för både min sambo och även min bror är ju väldigt duktiga på språk. Det är inte så att de har pluggat en massa språk men de har språköron, bägge två, och kan snappa upp saker och lära sig uttal ganska enkelt. Medan en annan sitter och försöker och stakar sig fram och det låter som en femåring som försöker uttala någonting de har hört på tv som de inte förstår. Och ja... Det kan bli väldigt späxigt och jag har sett mina begränsningar och har lärt mig att acceptera dem. Ja, alla har ju våra styrkor och våra svagheter så det är bara att acceptera och inte grämma ner sig i, i de här nackdelarna och hindren som står för ens väg i sådana här sammanhang. Så ja, Man får ha lite kul med det hela i alla fall så nu ska vi ge oss kast med att uttala lite saker på franska, det ska ju bli skoj. Ja, eller någonting. Vi, vi får låta våra lyssnare vara dummarna när det gäller om det var underhållande eller bara plågsamt. Men eh, vi försöker i alla fall. Mm. Men eh, för att börja från början, vad handlar egentligen Amelie från Montmartre om? Jo, den introverta Amelie Paulin har sedan barns ben levt ett liv utan någon riktig mänsklig kontakt. Hon hade inga lekkamrater som liten och blev hemskolad av hennes nervösa mamma. När Amelies mamma dör i en bizarr olycka är den enda människan i hennes närhet hennes känslomässigt avskärmade pappa och Amelie bestämmer sig för att flytta hemifrån så fort hon blir vuxen. Några år senare har Amelie gjort slag i saken och skaffat sig ett jobb på ett litet kafé. Där kan hon på avstånd betrakta människorna som passerar genom det störrar. Hennes blyga natur gör det svårt för henne att få kontakt med någon annan men så en kväll händer något som ska komma att förändra hennes liv. Bakom en kakelplatta i hennes badrum hittar hon en gammal plåtlåda med ett barns käraste ägodelar och hon bestämmer sig för att hitta ägaren som glömt kvar dem där. Amelys sökande ger henne allt mer mod och hon börjar dessutom att på sitt eget lilla sätt hjälpa människor omkring henne. Men det är svårare att hjälpa sig själv att bli lycklig. Under Amelies äventyr i Paris råkar hon vid ett par tillfällen att söta på en kille som hon genast känner tillhörighet med men hon vågar inte ta kontakt. Men är det något som Amelie har lärt sig så är det att smida listiga planer för att nå hennes mål. Och det tar lite tid innan man inser att det här faktiskt är en film om relation och kärlek- för den spretar väldigt vitt och brett precis i början när vi får etablerat vem hon är, var hon kommer ifrån, var hon är uppväxt och vad hon har varit med om och så vidare. Mm. Det är först när de här händelserna börjar sättas i rullning, när hon hittar den här plåtasken och bestämmer sig för att försöka hjälpa människor som man inser att, jo men hon har ett väldigt stort hjärta och det här är det viktiga för henne. Att göra andra människor lyckliga. Ja. Sen har hon ju en del äm, intressanta handikapp i äm, kärlekens spel som gör att hon har väldigt svårt även fast hon väldigt gärna vill. Och äm, jag måste säga att det är en väldigt intressant resa vi får göra här. Ja, men visst. Jag, jag skulle vilja säga du sa att det, det spretar lite i början. Jag tycker det spretar hela tiden och det är liksom skärmen med den här titeln. För alltså grundhistorien, den här kärlekshistorien, den är egentligen inte så nyskapande eller så särskilt intressant egentligen. Men just sättet som de har byggt upp filmen på här att bara fokusera på allting runt omkring och låta det stärka själva den här eh, lilla kärlekshistorien som utspelar sig i filmen. Det är helt fantastiskt måste jag säga på det sättet. Man får sån känsla och sättet som hela staden liksom spelar en roll i, i den här berättelsen. Det är, ja det är en upplevelse i sig och det, det är bara någonting jag njuter av varenda gång jag får se den här. för Det, det är verkligen ett unikt sätt att göra film på här. Ja, unikt skulle jag verkligen vilja hålla med om för när jag satt och tänkte på vad jag såg så insåg jag att här är egentligen ganska många saker om man egentligen uppmuntras att inte göra när man skriver en historia. men mm. har med väldigt många detaljer där man kan diskutera hur relevanta är de här detaljerna egentligen för historien. Men det handlar också om hur man väljer att lägga upp det, hur man tar fram detaljerna och vilka som visar sig vara relevanta och så vidare och så vidare. Istället för att bara göra en historia så skapas här en värld och i en värld händer så mycket mer än bara den där historien som ska berättas. Och det är det som gör det så intressant för allting känns så enormt levande här. Vi kan ju definitivt säga att det är ett av de största karaktärsgallerierna som vi har sett. Och de flesta av karaktärerna kommer att visa sig vara ganska irrelevanta egentligen. De dyker upp och har en specifik roll att spela i ett sammanhang. Men egentligen är det så enormt litet och det kommer inte att refereras tillbaka till igen. Men samtidigt så gör det att världen känns så, så stor och bebod. Mm. Och det är inte alla filmer som kan skryta om att ha en värld som känns så här levande. För det är som du säger: stan är mer eller mindre en karaktär i den här historien. Och det är inte bara en känsla eller en bevingad fras för att försöka beskriva en fransk stad som de flesta brukar säga att, Åh, ja, de är som karaktärer. Nej. Den är där, den gör sig själv påmind och den visar så olika aspekter och visar olika temperament och så vidare. Mm. Det är så otroligt inlevelsefullt att se den här. Ja, men visst. Det är ju inte en så att säga, realistisk skildring av Paris som eh, finns i den här filmen. För eh, den är ju väldigt förskönad och romantisk mm. och eh, ja, väldigt annorlunda. Det är verkar vara Jeunets lite barndomsvision av hur han såg på staden som ung eller lite så. Skulle jag nästan vilja tillskriva Paris i den här filmen. Men det, det är lite grann en kärleksförklaring till hela Paris och i den här fullständiga skudande världen mm. med färger och karaktärer och allt intressant så blommade upp det här Lilla fröet av kärlek som spirar upp till en stor grej och bara blir sån bedårande blomma mot slutet där det bara växer och växer. Ja det, det är helt fantastiskt. Det, det är som du säger absolut inte någonting som man lär unga manusförfattare att skriva film på för det här strider ju mot väldigt många regler men... Att bryta mot regler kan vara en bra grej mellanåt och det här är ett bra exempel på det. Jag skulle vilja säga som så att det är klart att man inte ska uppmuntra unga och oerfarna manusförfattare eller berättare att skriva så här. Därför att det är regelbrytning på ett sätt som visar en enorm förståelse för mediumet. Mm. Därför att vem som helst kan skriva en förvirrad historia med alldeles för många ledtrådar eller trådar av andra slag som petar åt olika håll. Det handlar om att hitta ett slags konsensus och att veta precis vad man vill ha berättat och inte bara fylla det med en massa meningslöst dravel. Men ett dravel som verkligen driver allting vidare och som bibehåller en viss känsla. Det kräver talang mm. och det kräver att du vet precis vad du håller på med. Så att du måste vara en erfaren och väldigt lärd manusförfattare eller berättare för att kunna skriva något som bryter reglerna på det här viset och ändå får det att kännas självklart. Ja, men det är ju så. Man måste ju kunna reglerna för det man håller på med förstå dem innan man kan bryta mot dem och för att uppnå rätt effekt och sådär. Och, så där. och det, det håller jag absolut med om. Och jag, jag vet inte riktigt var jag ska börja med, med själva historien här. men För jag tycker det är så intressant att man har lagt själva huvudhistorien åt sidan och bara fokuserar på allt runt omkring istället. Och det borde inte fungera. Det är det som fascinerar mig så mycket. Att bara tänka på vad en meningslös liten bifigur tycker om att äta för middag och vad han älskar mest med den maten att det har en sån egentlig betydelse för filmen och för berättelsen men alla de här småsakerna tillsammans det bildar en enhet som resonerar så bra med själva budskapet i huvudberättelsen där och det, ja, det är någonting som är så svårt att uppnå så det Ja, jag kan bara lyfta på hatten åt och eh, Company här att man har lyckats med det. Jo men många av de här små detaljerna handlar ju egentligen inte så mycket om att ja, men jag tycker om det här till middag. Utan det är snarare att försöka understryka karaktärsdrag och personligheter mm. Mm. utan att skriva tittaren på näsan. Exakt. För det är ju någonting vi är ganska vana vid i amerikansk film att äm, när man vill understryka att någon är på ett visst sätt då känner man sig tvungen att nästan säga det uttryckligen att Ja, han tycker om det. Hon är sådär. Här visar man det istället genom att de berättar någonting om sig själv, kanske någonting som verkar irrelevant och så är det hur de agerar medan de berättar det som är ledtråden till vilken typ av personlighet de är. Mm. Är det en dominant person? Är den väldigt introvert person? Hur fungerar de tillsammans? Hur fungerar deras relation tillsammans? Och hur står de ut med varandra efter att ha varit gifta i 50 år när de är så fruktansvärt <laughs> olika och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket som du behöver lista ut själv. Men de har inte gjort det så komplext eller svårt att det kräver enorma tankekapaciteter för att du ska lista ut det. Mm. Tvärtom, det är oftast ganska självklart. Men du bjuds ändå in att delta på ett väldigt lungt och beskedligt sätt medan du ser resten av historien rulla fram framför dig. Ja på så vis så blir det ju mer tillfredsställande för tittaren också att få göra den här kopplingen på egen hand även om det sker ganska intuitivt med de här små detaljerna som presenteras av om figurerna så, så är det ändå en, en, något extra för, för de som ser på filmen och ja, nej, det, det är bara en styrka alltså att slippa få det som du säger skrivet på näsan och ra, bara tryckt rakt upp i ansiktet på en vad, vad det är för personer och bara liksom locka fram det istället –och ta det lite på om på och få åskådarna själva att bygga sig en uppfattning om, om rollfigurerna. Mm. Och det, ja, det, är, det är ett bra sätt att gå för att, att få en, en kontakt och eh, få åskådarna att känna någonting för, för rollfigurerna i filmen också. Ja, och så är det ju väldigt speciellt berättat överlag. Jag mm. menar, det är få filmer som hade överlevt att ha den sortens introduktion som den här filmen har– <laughs> För det är en väldigt uppspidad berättarröst i princip som berättar en historia under väldigt kort tid om hur Amelie växer upp och um, hennes familjeförhållanden och vad som hände i exakt samma ögonblick som hon föddes runt om i staden och så vidare. Man, man sitter verkligen och håller sig i fotöljen undrar och Jösses, sakta ner lite här nu jag håller på att ramla av. Mm. Men när det är färdigt så inser man att på bara ett par minuter har man fått en hel livshistoria mm. rätt så roligt berättat egentligen. För det är ganska fyndigt. Även om jag aldrig hade hängt med om det inte hade funnits svensk text för um, <laughs> Herr Jösses. Alltså franska i hög hastighet är inte lätt. <laughs> ja, här går det undan när berättarrösten sätter fart och det är ju också en, en liten sån här grej som man eh, ombeds att inte göra när man börjar skriva eh, manus och eh, inte ha med berättarröster för det, det är inte riktigt samma sak det, det kan störa själva handlingen mm. men här är det ju precis tvärtom att med den inlevelsen som den här sagoberättaren har så bara börjar den här berättelsen ta form och liksom växt till liv i den här introduktionssekvensen Liksom inte en romantisk film från början kan man säga för det är väldigt mycket tragik inblandad mm. i Amelies uppväxt och mycket tråkiga saker som händer så det är ju för det första väldigt vågligt att börja en romantisk film på det här viset. Ja, och det är ju som du säger, en berättarröst är ju det som man brukar säga nej, nej, nej, använd inte det för det är så uppenbart att du bara försöker få väldigt mycket historia berättat på kort tid istället mm. för att visa. Men här är det ju ett samspel mellan bild och ljud som funkar på ett ovanligt bra sätt. Det är som sagt var chockerande både för hastigheten och nu bilderna man har valt att ha och så vidare. Det är snyggt och det är otroligt vackert mm. men väldigt tragiskt som sagt man förstår att Amelie har blivit en introvert med tanke på vilka små hinder hon har stött på väldigt tidigt bara den här lilla saken som att hon såg sin pappa så sällan för att han jobbade så mycket så varje gång hon såg honom på den årliga hälsokontrollen så slog hennes hjärta lite snabbare och det misstolkade han som att hon hade hjärtfel och därför kunde hon inte gå i vanlig skola så hon skulle bli uppstressad och en sån enkel grej förändrar ju hela hennes liv och hela hennes inställning till andra människor Mm. Ja det brister mitt hjärta varje gång jag, jag ser den där filmen för det är så oerhört hemskt egentligen att hon är så avskärmad från sin pappa att den enda gången som hon har någon fysisk kontakt med honom det är när han varje år tar en hälsokontroll på henne och då klappar hjärtat extra hårt och nej oh, det, det är så hemskt egentligen stackars Amelie. Och det är ju inte så att han är en elak människa egentligen. Han, eh, han är ju väldigt introvert, han också. Betydligt mer än vad Amelie är. Och hon ska ju försöka ta sig ut ur skalet, det är ju lite meningen med historien. Mm. Men sen har hon ju en lite besvärlig mamma också. Och eh, ja, som sagt, grunden hon har att stå på är inte den absolut skönaste. Nej, det, det känns nästan omöjligt i, i början av filmen. Hur ska det, det bli någon, någon ordning på Amelies liv efter det här? Det blir bara... Katastrof efter katastrof känns det som. Så eh, det är ett under att hon blir en någorlunda funktionsduglig människa i alla till slut. Men eh, ja, nej, man lider ju verkligen med Amelie från början och får ju verkligen känslor för henne från första början när man ser det här lilla barnet växa upp i denna ja, känslomässiga misär skulle jag nästan vilja kalla det. Samtidigt så har det ju också effekten på henne att hon utvecklar i sin fantasi väldigt mycket. Och hon ser ju på världen genom, ja, väldigt speciella glasögon kan vi säga. Och det påverkar ju också hur de har valt att filma filmen för det händer ju saker runt omkring där man kan sitta och diskutera. Är det där verkligen någonting som händer eller är det Amelies tolkning utav det som händer? Mm. Men det är ju ingenting som, som skadar tvärtom, det är istället någonting man kan sitta och mysfundera över medan man ser resten av historien och bara sjunker djupare in i den här väldigt personliga tolkningen av världen. Och ja, hon har ju en del förutfattade meningar om saker och ting, även om hon kanske inte är riktigt medveten om det, men hon försöker i alla fall och det är, det är väldigt vackert att se henne försöka. Ja, nej, man som sagt skaffar ju väldigt snabbt en, en relation till, till Amelie. Så man håller ju verkligen henne nära genom hela filmen. Och det är vid få tillfällen när jag har sett på film som jag har varit så engagerad i en rollfigur som jag har varit just när jag har sett på, på Amelie. Mm. Så det, det är verkligen någonting speciellt med den här rollfiguren i alla fall för mig. För ja, just sättet som hon byggs upp från första början så får man en ögonblicklig kontakt med henne och sen får man då följa henne i utvecklingen och få se varför hon blev som hon blev och hur hon väljer att gå vidare med sitt liv. Ja, det är, det är riktigt snyggt. Och hela filmen verkar ju nästan vara eh, uppbyggd för att representera hur Amelie ser på på världen för den är ju enormt stiliserad med mm. mycket färger och eh, vad ska man säga lite konstigheter som eh, för sig går och det är väldigt unika karaktärer som nästan känns som Amelies bild av eh, de här eh, figurerna egentligen för de är ju de lite överdrivna om man säger så där också <laughs> Ja det måste vi ju säga att alla karaktärerna i den här filmen och alla respektive skådespelare som spelar dem det är också så väldigt oamerikanskt som det kan bli, för ingen av dem känns ju sådär medialt övervackra, väldigt noggrant utvalda för att vara det snyggaste utav det snyggaste. Mm. Tvärtom, här känns alla precis som människor som du när som helst skulle kunna möta på gatan. De känns äkta, de ser äkta ut och... Det ger lite extra smak till den här filmen måste jag säga. Mm. Man är så van vid att det är de snyggaste av de snygga människorna som är i film. Här är det människor. Ja, människor är verkligen. De känns så verkliga men ändå annorlunda på något sätt. Det är någonting som ändå klingar lite så här. Konstigt när man, när man ser på dem. Så det, det är en konstig blandning här att det, det är lite eh, överdrivna karaktärsdrag, men samtidigt så är de så grundade i, i verkligheten där. Så att jag det. Mm. Ja, det är, det är den här liksom kontrasten syns emellan, som gör dem så intressanta eh, i mina ögon i alla fall. Så det, det är lite ett mysterium vad, mm. det, vad det är för typ <laughs> av, av människor där. Men man njuter ju verkligen av, av de här också. Och som du säger, det är ju eh, riktiga, riktiga personer. Det är inte de här över unga och vackra människorna som spelar varenda roller utan det är, det är människor och de agerar som människor och men så här lite säreget. Ja det är människor med fel och brister helt enkelt. Ingen av dem är perfekt utan alla är märkta av livet på något sätt som har gjort att de har valt den här inställningen till tillvaron eller den här uppfattningen av livet och som sagt extremt uppfriskande. Men om vi ska fokusera på Amelie nu så ser vi ju henne i en ganska så, ja, statisk tillvaro av att hon är på sitt arbete. Hon vågar inte interagera med världen. och mm. Det är ju en incident som gör att hela den här historien börjar rulla på, precis som du nämnde i den här genomgången. Och det är ju när hon av misstag upptäcker att en av kakelplattorna i badrummet är lös- och bakom den så ligger det ju en liten skatt. Det vill säga skatten som en liten pojke har lämnat efter sig. Det är lite samlarbilder, det är några leksaker och lite andra små prylar. Det är som man älskar när man är 8-9 år gammal och någonting man kan bli extremt nostalgisk till när man ser tillbaka på. Och hon känner ju omedelbart att vem den är som har lämnat det här här så vill ju säkert personen ha det tillbaka. Mm. Jag ska se om jag kan hitta den här personen. Och det blir ju inte det lättaste för um, det är ju ganska många människor som man måste prata med för att få reda på vem som bodde i den där lägenheten för ganska länge sedan. Men det är ju en intressant upplevelse för hon måste ju verkligen börja prata med folk och um, luras lite varför hon är där och um, varför hon ställer frågor om det förflutna och så vidare. Men... Um, som sagt var, det börjar hända grejer och då är man ju redan så investerad i Amelie att man vill ju verkligen se åh, oh, hur ska hon lösa det här och vart kommer det här att gå? Ja, verkligen. Ja, det är det ögonblicket som man förstår hur målinriktad Amelie är egentligen. För hon säger aldrig, hmm, jag kanske ska ta och hitta den här lilla pojken som säkert skulle tycka om och se sin barndoms leksaker igen utan jag ska göra det mm. och sen gör hon alltid sin makt för att det ska gå vägen och hon ska nå sina mål där och det är i sådana tillfällen som hon har kraften att trotsa sina egna lite grann. och låta blygheten stå åt sidan och faktiskt interagera med människor mm. och det är den inre drivkraften som hon har och det visar på en enorm inre styrka Någonting som vi kanske inte riktigt har lärt känna hos Amelie innan och det är startskottet för hennes utveckling i filmen där. Och det är ju inte bara den lille pojken som nu efter flera decennier inte är så liten längre som äm, Amelie försöker leta upp och göra lycklig med att få tillbaka sin skatt. Hon börjar ju även att försöka att äm, ja, hjälpa en kollega på jobbet utan att hon vet om det. Och även sin egen far som hon tycker lite synd om för att han pratade mycket om att han hade velat se världen innan han då blev pappa. Mm. Och nu sitter han ju där, han är ensam och han har möjligheten men han vågar inte riktigt. Och hon försöker att inspirera honom till att göra det på ett mycket unikt sätt. <laughs> ah, ja, det, det är helt underbart. Ja, det jag Emily. Vem hade kommit på det här annars? Att, eh, jag förstår inte riktigt hur, hur hon tänkte där. Men det är ju en sån fantastisk tanke att, att göra på det här viset. Och det, hon förstår ju verkligen sin far visar hon där också och vet hur han kommer att reagera på det här tydligen. Och, äh, det, det är en magisk upplevelse och så rolig, så mysig. Och ja, det är helt. Helt underbar. Ja, jag sitter nästan och blir lite smålyrisk- bara jag tänker på det. Men där är ju också den riktiga kärlekshistorien- så att säga, som kommer igång- lite senare i filmen. Där jag kan tycka att hon går lite långt- med sitt eh, ja, manipulerande- får man ändå kalla det. För eh, mm. det är ju väldigt mycket att säga- saker som inte är sant- för att få någon att börja tänka i en annan bana- och att eh, peta dem i en viss riktning- och så vidare- och jag skulle kanske inte vilja säga manipulering egentligen när det gäller kollegorna, pappa och så vidare. Men just när det gäller kärleksintresset så um, känns manipulering som ett ganska bra ord att använda. Och det är för att hon, hon börjar verkligen att vara svårflörtad. Hon håller sig hemlig samtidigt som hon vill att han ska um, jaga henne och um, hon vill visa sitt intresse men ändå inte visa sitt intresse och... Jag vill inte spoilera hur hon gör och vilken skattjakt det kommer att leda till. Mm. Men eh, jag kan tycka att den är lite för lång för hennes eget bästa. Och hon gör det lite för svårt också. Och visst, jag tror ju det beror mycket på att hon är så osäker. och Hon vet inte riktigt vad hon vill fastän att hon vill. Men nej, jag vet inte. men Jag vill, men vä vänta nu lite, kanske inte och så vidare. Hon har så mycket problem med sin introverta natur att hon tvingar den här stackars killen att gå igenom en hel del bara för att hon har så svårt att bestämma sig. Ja, det är ju hennes största rädsla det här med ett så intimt förhållande som hon eh, dels så gärna vill ha mest av allt men samtidigt är helt livrädd för och det är ju den här konflikten inom henne som leder henne till att, att gå den långa vägen och jag kanske lekar med den här stackars grabben lite för mycket och försätta honom för prövningar och mysterier väldigt, väldigt länge. Men ja, jag, jag kan ha viss förståelse för Emily i det där fallet men det är ju inte riktigt schyst om man ska vara eh, ärlig att, eh, att gå den här vägen. Men eh, samtidigt så hade jag varit den här killen så hade jag varit extremt fascinerad av den här skattjakten som man ger sig ut på så nog hade jag varit lockad av det alltid. Jag ska helt ärligt säga att jag såg ju den här med min sambo och äm, när vi var ungefär halvvägs in i den här kärleksskattjakten så vände jag mig till henne och sa att äm, hade du utsatt mig för det där när vi höll på att dejta och äm, så vidare så, så vet jag inte om jag hade hållit mig kvar, ärligt talat. Men visst, vi ser ju det från Amelis perspektiv så vi förstår ju lite varför hon, hon gör det där. Hon har problem som hon Försöker att överbygga. Ja men visst. Och han har ju lite av sina problem också. Och eh, sina egna små egenheter. Som eh, sätter käpparhjulet för honom. I hans umgänge. Så eh, man har ju samtidigt. En, en stor portion med, med känslor för eh, den här killen också. Det är inte utan att eh, jag ändå känner att. Endamålen helgar medlen i, i Amelies jakt och jag är, jag är nog beredd att, att förlåta henne för det här eh, riktiga eldprovet som man ut, hon utsätter eh, sin, sin kärresta eller tilltänkte kärresta för. Så eh, nej det, det är en intressant resa man får följa där i alla fall, det kan man väl vara överens om och ska vi se till skådespelarprestationerna här också när det gäller Amelie så gör ju Audrey Tattoo en fantastisk rollprestation här mm. med så lite gör hon så mycket det är egentligen inte så väldigt mycket dialog eller något sådant som man har genom filmens lopp det är bara sättet hon för sig sättet som hon rör på sig, som hon interagerar med både saker och människor, Så här små det detaljer även här mm. som gör den här personen så extremt levande, så extremt lockande. Nej det är, det är bara mys rakt igenom och eh, det är en riktigt riktigt bra rollprestation här tycker jag. Ja, jag kan skriva under på det absolut för ja, och det gör det så fantastiskt snyggt. Det är de här små subtila detaljerna som verkligen är gräddet på moset. Allt annat är lysande men det är någonting speciellt med de där små vinkarna, de där små ansiktsuttrycken, de där små blinkningarna i ögonen som säljer det hela vägen. Och okej, okay, jag är inte alltid helt förälskad i henne. Ibland tycker jag att hon gör ganska dumma val och så vidare. Men det gör ju inte så att jag slutar att följa henne och slutar hoppas på henne. Hon är en människa som gör felaktiga beslut, som gör bra beslut, som har sina fel och brister och det är sällan jag ser det porträtteras så här väl. Så en enorm applåd, helt klart. Det här är någonting utöver det vanliga. Ja, det, det är det verkligen. Och att det här blir Audrey Tattoo steg in i celebriteterna när det gäller skådespeleri. Så är jag ju inte direkt förvånad. För här upptäcktes hon ju av hela filmvärlden. Mm. Och det är extremt extremt välförtjänt tycker jag. Även om hon inte haft kanske möjligheten att spela- lika intressanta karaktärer i hennes fortsatta karriär- alla gånger så eh, det, det är hon verkligen värd- att, att få göra eh, fler och fler filmer. För det, vad hon än gör så är det i alla fall- något intressant med, med hennes rollfigurer tycker jag. Och eh, Ingenting kommer nog egentligen att slå Och Så det är väl... Eh, hennes stora lass att bära egentligen. Att hon, hon gjorde sitt livsroll i början av sin karriär, precis som många andra. Ja, jag vet ju inte om det är så mycket ett att bära, men det är ju den här filmen som man kommer att hålla upp som jämförelse till allt hon gör. Mm. Och det kommer ju att bero mycket på vad det är för karaktär hon får och hur manuset är och hur eh, hon ombeds att spela och så vidare. Det är så många faktorer hon bara hjälpligt kan påverka. Men... Eh, jag tycker det är kul att ha fått se att hon har den här enorma talangen. Att hon kan spela så här. Och um, någon kommer ju inse vid något tillfälle att ja, men vi kanske ska ge henne en karaktär som är lite annorlunda och speciell. Därför det kan hon spela. Och då har vi kanske en ny film av det här slaget på gång. Ja, verkligen. Det enda jag kan jämföra med som är i, i samma nivå som Amelide är ju uppföljaren till den här i stort sett. Deras nästa film tillsammans som Juné och Tattoo gjorde, En långvarig förlovning, där de fick ha lite mer att göra och är lika fantastisk. I, I den filmen faktiskt. Det, äh, de, de jobbar så bra tillsammans. Kineo och Så Det tycker jag de, de ska fortsätta med även i framtiden. Och så vill vi ju nämna som hastigast. Att vi har ju en ung Amelie också. Mm. Som vi får stifta kort bekantskap med. Och vi har ju en viss reservation för barnskådespelare. För det kan vara väldigt dåligt och väldigt hafsigt just därför att ja det är barn jag menar hur mycket skådespelarerfarenhet har de men här är också någonting som gör att det känns verkligen genuint på ett helt unikt sätt. Ja men visst men han har ju inte plågat barnskådespelarna genom den här filmen de är för det första med väldigt lite har väl inga dialoger överhuvudtaget tror jag och sedan spelade bara på och att... Vara barn helt enkelt. Så där funkar det väldigt väl. Och Genet verkar ju också kunna locka fram barna sinnet i även vuxna människor. Och att locka fram barna sinnet i ett barn är desto lättare. Så därför känns det ju så genuint i de här eh, korta sekvenserna från barndomen. Speciellt då med, med Lilla Amelie som är helt fantastisk. Och vilken likhet det är där mellan Flora Gouillet som spelar eh, unga Amelie och Audrey Tatu i, I den vuxna rollen där man ser ju verkligen att det här är, det är samma person i, i olika åldrar. Nej, jag, jag förbluffas av det att, att de har en sån samhörighet både utseendemässigt och karaktärsmässigt när de, när de spelar sina roller. Ja det är nästan lite spöklikt faktiskt men det används på bästa möjliga sätt här och ja jag gillar det skarpt och två andra karaktärer jag ändå måste erkänna att jag gillar skarpt även om de är väldigt obekväma och lite svåra att ha att göra med det är ju Amelies föräldrar mm. Amandine och Raphael är ju väldigt speciella människor och de älskar ju Amelie och försöker ge henne ett bra liv det vi får se av dem men de har ju en lite udda förhållning till världen omkring dem så att det, det går ju lite sådär och det kräver ju en enorm skådespelartalang att kunna skapa någon som är så fruktansvärt obekväm med precis allting. <laughs> oj, oj, oj, oj. Ja, det, ibland så kan man ju undra hur de här två egentligen blev ett par. Och för det andra hur de lyckades skaffa barn i första taget. För de känns inte <laughs> kanske riktigt så kompatibla om man säger så alla gånger. Men visst är det intressanta karaktärer trots... Även här att de inte är med så länge. Eh, speciellt då Amandine som eh, bara flickar förbi i ja, ett par minuter kanske innan eh, man, man lämnar henne. Så eh, får mig verkligen en, en känsla för vad Amelie har fått genomlida, vill jag väl nästan säga, med, med hennes mamma. Att mamma Paulin var riktigt speciell och... Eh, inte riktigt hade samma lugna och vårdande karaktärsdrag som kanske en mamma borde behöva lite mer av. Hon är riktigt nervrak skulle jag vilja säga och är rädd för allt och alla. Och det är inte riktigt de eh, egenskaperna som jag skulle vilja se hos Amelies mamma egentligen. Nej, vi får ju en liten sån här inblick i vad de tyckte väldigt mycket om och vad de tyckte illa om i den här <laughs> inledningen. Ja. Och det är väldigt så här uppstrukturerat att hon gillade verkligen inte det här och hon gillade verkligen inte det där och hon gillade det där ännu mindre. Men hon älskade att... Och där kan vi ju ändå se en viss dragning som de mm. förmodligen har uppskattat hos varandra. Yep. Det är ju mycket ordning och reda och se till att det är rent och snyggt och så vidare. Så de har väl funnit varandra i ordning och reda helt enkelt. Men det tvingar ju ändå fram frågan hur har de lyckats göra en liten dotter om renlighet och ordning är ledorden för... Um, jag vet inte vad dina erfarenheter på ämnet är, men barnatillverkning är ju väldigt sällan ordning och reda. Nej, det är väl en sak som är sant. Så de har säkert utformat någon sorts tillvägagångssätt där. De har ritat upp en plan hur de går tillväga, har speciell skyddsutrustning på sig kanske. Och verkligen tar steg ett, check. Steg två, check. Och verkligen prickade av det en, en sak i taget där så att det blir avklarat ordentligt och med full kontroll. Det är, det är nog så de har gått iväg, jag tror jag. Ja, för det är ju ett väldigt metodiskt levande som de lever i. Både när de fortfarande är ett par och även efter att modern tyvärr omkommer i en väldigt bizarr olycka, måste vi ju säga. Mm. Men vi ser ju även det när pappan är äldre och vi ser den vuxna Amelie umgås med honom. För det är nästan mekaniskt hur han sitter och äter och hur han gör saker och hur han förhåller sig till saker. För han plockar ju fram en liten trädgårdstomte som han är väldigt förtjust i. Men som inte hustrun tyckte om så han fick ju inte ha den i trädgården utan den låstes ju in i snickarboden där han hade sin lilla verkstad och... Um, Ja, nu när hon är borta så kan man ju ta fram den. Och ställer den på samma plats där han ställer hustruns aska. Så jag, jag vet inte om man har en lite cynisk natur ändå. Men ja, jo, det, det är något väldigt ironiskt med att ja, hon avskydde den. Nu ställer mm -hmm. gör den vid sidan om urnan. Precis. Ja, vad är det han säger? Nu får de en chans och försonas. <laughs> eller något sådant. <laughs> det är en härlig scen där. Det visar ändå på att det finns något lite spjuveraktigt i Rafaels natur där. att Han har samma drag som Amelie lite grann där. Att han tycker om det här lite planerandet och hennes karaktärsdrag och liksom manipulera och, och sånt. Jag undrar om det inte kommer lite grann från Raphael de, de verkar vara hyfsat lika där i alla fall så just den scenen gav mig ett visst intryck av det att det, det fanns lite lite Rafael i, i Amelie som hon sen har har vidareutvecklat. Ja, definitivt. Alltså det är ju pappa som äm, Amelie har hämtat flest drag ifrån. Man kan ju se lite från mamman också, men pappans gener är nog väldigt dominanta där i. För där är en liten spjuver även fast han håller den hårt inlåst. Men det är väl lite hennes mål att försöka få honom att glänta lite på dörren och då ta spjuven för komma ut och andas lite också ibland. Och jag vill inte spoila hur det går för det är faktiskt väldigt fint och väldigt snyggt berättat utan att bli skriven på näsan igen. Men hon jobbar hårt på det åtminstone. Ja hon är inte en för snabba lösningar om man säger så så det, den här planen den tar ju verkligen tid på sig. Och det är extremt roligt att se hur det utvecklas och se och pappans reaktion på det hela också när han blir allt mer förbryllad av det som händer med, med hans omgivning och hans ägodelar. <här> jag vill kan ju säga som så att det händer ju någonting här som även har varit ett litet fenomen på riktigt. Och jag är inte riktigt säker på om det var filmen som inspirerade de verkliga händelserna eller om man hämtade intryck från de verkliga händelserna och lät det hända i filmen också. Så vi, vi låter det vara osagt. Det ena kan ha inspirerat det andra eller tvärtom. Men vi ser ju åtminstone vilka spännande effekter som den här lilla saken kommer att ha. Men ja, det här blir ju samtidigt något som för far och dotter lite mer närmare varandra. För helt plötsligt har de ju någonting att prata om också. Mm. Så det är också lite spännande att se när pappan kommer ut ur, ur sitt skal lite mer och, och börjar samtala med sin dotter, vilket han knappt har gjort tidigare. För det verkar inte ha riktigt funnits något samtalsämne som... Eh, pappan har velat ta ha upp, men nu helt plötsligt så, så finns det där och det tänder en liten större låga mellan far och dotter där att de, de knyter an mer till varandra. Ja, och det är ju en, en stor del av historien och samtidigt som nämnt, det är ingenting som de gör en jättestor grej utav, det är bara mm. någonting som, som händer. Du får vara observant själv, du känner ingen förlust av om du har missat det men det ger ju lite extra smak till historien om du plockar upp dem de där små detaljerna. Och eh, Standard eh, standardskådis Rufus i den här rollen som Amelies pappa, han eh, har verkligen förmågan att krypa in i sig själv tydligen för mm. eh, det, det känns ju verklighetsroget här också, sättet som eh, han gestaltar På Poulin. Så eh, ja, det, det, det är härligt att se den här –farbron, <laughs> lite grann –som är helt, lite disträd och helt instängd i sig själv– –och verkar knappt medveten om sin omgivning. Det är en så mysig känsla ändå. Trots att han har så mycket brister– –så blir han ändå en, en person som man håller av i filmen, tycker jag. Ja, om man vill ha en ganska bra beskrivning av hur han är– så ta en vänlig men lite tillbakalutad släkting som helt plötsligt har blivit ombedd att vara barnvakt. För det är ungefär det obekväma vänliga som han utstrålar genom hela filmen. Han vill men han kan inte riktigt, vet inte riktigt var gränserna är och ställer sig nästan hela tiden frågan Gör jag rätt? Och det är det bedårande att se faktiskt. Ja, det är det ju verkligen. Att, eh, här har man verkligen hittat rätt person för rollen. Jag undrar om inte Gené har, har skrivit rollen speciellt för Rufus. Men eh, det vill jag låta vara osagt. Men det känns lite grann så. Och eh, man har ju även lyckats hitta rätt skådespelare för Emilys mamma Amadin här. Och Lorella Cravotta hon gör ju lite av en sån här standard roll här som den övernervösa mamman men det lilla hon är med i gör hon ju så träffsäkert ändå mm. för hon gör inte så mycket, liksom min blick eh, kroppshållning även här och det är så träffsäkert man vet precis vad det är för en person eh, så fort man, man får syn på henne jag skulle nu vilja säga att Lorellas prestation här är den mest stereotypa och överdrivna. Men det är uteslutande för att hon är med så väldigt få minuter. Alltså. Vi, vi kan nästan beräkna rollen i sekunder om vi ska vara mm. helt ärliga. Och hon ska förmedla så extremt mycket på den korta, korta tiden. Så hon måste destillera sin karaktär. Och det gör ju att den blir lite um, överdrivnare än vad den kanske hade behövt vara om man hade haft mer tid att måla upp den på. Som med pappan som är med genom hela filmen. Och det påverkar ju naturligtvis hur man upplever hennes skådespeleri. Men jag tycker att visst, det är överdrivet. Visst, du får det bara i sekunder. Men för vad det är värt så är det riktigt bra och jag skulle påstå att det faktiskt motsvarar Rufus prestation. Mm. Det är lika ingående, det är lika levande om en destillerat eller utspett på mm. olika tider. Ja, vi ägnar ju en hel del tid i Eskapistan åt att klaga lite grann på stereotyper som används på, på fel sätt. Men här är det ju en fråga om st en stereotyp som används på rätt sätt. Mm. Det är så här man bör använda stereotyper när Man har begränsat med utrymme men ändå vill få fram en, en specifik känsla väldigt snabbt. Då är ju detta en, en bra lösning för att få fram det budskapet. Så vill man ha ett skolexempel på eh, vad stereotyper kan fylla för roll för, eh, för en film så, så kan man ju ta en, en titt på Amandine Poulin. Ja, sen får vi ju inte glömma att inledningen till den här filmen är ju väldigt snabb och väldigt stiliserad. Den ska berätta väldigt mycket, väldigt intensivt och i och med att allting, bilder och berättande är så intensivt så reagerar man inte så mycket på att karaktären också är lite intensiv på sätt som annars skulle se som vad är nu det här för någonting egentligen? Här fungerade och jag är tacksam att de ändå har valt att ha henne med, för de hade ju så enkelt bara kunnat nämna henne i förbifarten och det enda vi såg var ett foto av: Ja, det här var hans hustru, hon var väldigt nervös men hon dog i en olycka. Punkt. Mm. Men det ger så mycket mer att vi faktiskt får se henne, både som sig själv, vad hon ogillar, vad hon gillar och hur hon är tillsammans med Amelie Det ger så mycket mer än bara en liten kort beskrivning. Och det är ju faran som sagt också med äm, såna här berättarröster för då försöker man ta genvägar. Här valde man att inte ta en genväg utan ägna åtminstone den här tiden till att förklara det här så snyggt som möjligt. Och sen går vi vidare. Ja, den berättarrösten i den här filmen är ju långt ifrån en genväg. Det är ju precis tvärtom. För det är ju berättarrösten som svävar iväg med berättelsen och börjar snacka om något helt annat eh, oväsentligt. Men i alla fall, eh, Amandine, ja, det är ju precis som du säger att de har ju verkligen placerat henne där av en anledning. För det, det stärker ju huvudpersonen också och eh, berättelserna och få veta mer om den här människan det är ju så kort men ändå så, så berättande det lilla de har med där mm. det strör lite extra krydda över den här inledningen istället för som du säger att bara ha med en liten kort notis och en bild på, på vem det var så eh, det sår man ännu ett litet frö där och man kan förstå varför Amelie blev som hon blev och vi har ju ett gäng karaktärer som påverkar Amelie väldigt mycket men vi vill börja med att ta upp några i förbifarten som är väldigt viktiga för henne men som ändå håller sig lite mer i bakgrunden. Och det är hennes arbetskamrater på det här kaféet som hon jobbar på. För det är tre väldigt speciella damer som tillsammans med Amelie utgör en väldigt spännande fyrklöver. För vi har fyra helt unika personligheter. Vi har den dominanta men vänliga ägarinnan. Vi har den nevrotiska hypokondrikon. Vi har den lite mer normalt funtade tjejen som är lite mer alldaglig. Och så har vi Amelie som är väldigt introvert. Det är en fyrklöver som man har svårt att se skulle fungera tillsammans just därför att borde inte de här fyra personligheterna inte komma överens men tvärtom så verkar de ha hittat ett systerskap där som gör att det här arbetet är mer en andra familj för henne det är genom dem som hon får lite mer inspiration att faktiskt våga göra saker och ting för de vågar ju varför inte jag? Men visst, ja visst är det en familj som jobbar tillsammans här i stort sett. Det, det känns verkligen så. De små lite emellanåt men ändå så håller de mycket av varandra. Och det är en enhet och de fungerar så bra kanske på grund av att de är lite olika. Mm. För de har styrkor och svagheter som väger upp mer och mot varandra här. Så det, det är nog därför de, de funkar så bra tror jag. Och speciellt för Amelie är det ju fantastiskt att jobba där. För här får hon ju verkligen se att de klarar av- Vissa situationer bättre än hon kan och kanske få en liten språngbläda och våga göra någonting själv och försöka mm. få upp modet där. Att eh, medarbetarna på, på kaféet där de hjälper Amelina otroligt mycket tror jag att och, och komma in i, i det här livet som hon inte har riktigt känt till. Tidigare när hon bara i stort sett varit inlåst tillsammans med, med mamma och pappa. Sen är det ju en sak som de här tre har som Amelie inte direkt har. Även om vi får ett intryck av att hon har försökt sig på det här med kärlek tidigare med mm. ganska tafatta resultat. Så har ju de andra fungerande relationer eller åtminstone aktiva kärleksliv. Om det så är sexuellt eller bara vänskapsmässigt eller bara vanlig relation eller vad det nu kan vara. Där händer ju någonting mm. och det är ju hon väldigt nyfiken på. Hon är ju lite avundsjuk också skulle jag vilja säga men inte missundsamt avundsjuk. Mm. Hon ser det nog mer som ett tillfälle att studera hur andra agerar i det där och hur andra tänker. Och är väl lite förvånad för hon får ju se dem göra saker som hon inte skulle kunna tänka sig att göra. Och det får henne ju också att inspireras lite till att våga ta klivet. Ja samtidigt skulle jag nästan vilja säga att hon blir lite avskräckt från det här med relationer när hon eh, får se de problemen som eh, hennes medarbetare har mm, så är det väl någonting som eh, får henne att dra i handbromsen emellanåt också kanske, för där är ju speciellt en av eh, medarbetarna där eh, Gina heter hon som eh, har nästan en stalker efter sig, en före detta pojkvän som inte lämnar henne i fred utan sitter på kaféet i ända och dokumenterar allt hon gör och kritiserar varenda manlig hund som hon interagerar med att hon bara flörtar med allt och alla och bara är allmänt hemsk mot henne det, det gör ju inte Amelie är rätt sugen på att, att skaffa en egen pojkvän kanske Samtidigt måste jag säga att det är en av de intressantaste typerna utav Starkers som jag har sett porträtteras på film <laughs> för faktum är att han är inte så hotfull då som jag är van vid att se i mm. sådana här sammanhang utan han är mer demonstrativt där för att dokumentera och han gör det ju inte särskilt diskret heller utan han vill ju att man ska vara medveten om att jag sitter här och jag dokumenterar med diktafon vad som händer Ja. Och visst, han ser ut som en busse i skinnjacka om vi säger så Men jag satt hela filmen och väntade Kommer han att bli våldsam någon gång? Därför att det är ju den här typiska ikoniska klädseln Som någon som kommer att bli våldsam har Och det kan jag ju spoila att säga att Nej, det blir han egentligen inte det är, det är en liten sån här provocerad situation som dyker upp Men jag tycker ändå att med tanke på vad de kunde ha gjort med det så är det ganska så oskyldigt. Ja. Och det gör det ju inte mindre provocerande för um, damerna på kaféet är ju ganska trötta på att ha honom där och sittandes vrålandes i den här diktafonen. Men um, ja, det händer ju ett och annat och um, kärleken kan ju vridas åt andra håll och mm. kan ju väcka annan glädje om vi säger så, men... Um, en glädjen som varar är ju um, få förunnat om vi säger så. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja kärleken de tar outgrundliga vägar ibland och ja, det får man väl kanske stifta lite mer bekantskap med under filmens gång här. Men eh, den här Stakern, eller Josef som man heter han är ju som en vad ska man säga en avvisad tupp som vägrar att lämna hönshuset mm. som bara fortsätter att stå på gödselstacken och sprätta och markera sitt revir och kackla ut av bara fanken genom det så stärks ju systerskapet tycker jag i, i kaféet också att de blir mer samlade och känner mer tillhörighet på grund av det här också. Så det, det stärker ju gemenskapen i det gänget som jobbar på kaféet där. Så det, det är lite hans uppgift i, i filmen också tycker jag. Ja och man får ju säga att um, Isabelle Nanty och Claire Maurier och Cotilde Mollet som spelar de här tre medarbetarna de gör ju det suveränt bra. Jag eh, mm. kunde inte vänta mig något bättre och vill applådera vad de gör. Och visst, det är kanske inget märkvärdigt. Det är kanske vad du hade förväntat dig att se i sådana här sammanhang. Men tycker jag ändå det är någonting där som bara fungerar så enormt bra med deras prestationer. Det känns så genuint på något sätt- det är som att vara hemma hos någon som är en enda stor familj, även då medarbetare och kunder för de är så bekanta med varandra. Det, det håller jag verkligen med om och jag skulle vilja säga speciellt eh, Claire Maurier som eh, äger innan Susanne eh, är verkligen så här moderlig och, och jordnära och sån bra prestation att man, ja, man, man känner sig hemma när man är där på de två värekvarnarna som kaféet heter. Det är så mysig stämning där och det är mycket Susanne och Clares prestation i rollen som, henne, som gör det för mig i alla fall. Sen blommar det ut ytterligare med de här övriga karaktärerna som den hypokondriska Georgette och Gina som är lite mer ute i svängen och dejtar och lever mer ett normalt liv. Det, det är en härlig samling med kvinnor som man verkligen trivs och, och får spendera tid med. Så jag skulle också vilja ge en till, till Claire Moyer och till Clotilde Moulet och Isabelle Nancy som den här riktiga hympokondrikan som är rädd för precis allt och tror att alla åtkommer i hela världen. Och sen sitter och säljer cigaretter. Ja, det, det, det är en rolig grej i sig. Och, äh, äh, hon har ju verkligen mycket charm med sig i hennes rollprestation. Den är ju extremt överdriven. Det, det kan man ju inte sticka under stol med. Men Georgette är, är fantastiskt rolig att få uppleva i alla fall jag misstänker att hon inte bara har suttit och sålt cigaretter utan att hon har äm, varit runt i hela kaféet och arbetat och hon har väl varit allergisk mot precis allting var hon än har varit så äh, de har väl bara satt henne och så får hon sitta och gnälla för de vet att det spelar ingen roll vad du gör, så att du så är allergisk mot den ja. ja det kan mycket väl vara så faktiskt men ja det känns ändå som hon är lite malplacerad där hon sitter men ja det är en, det är en del av av skärmen med henne tycker jag och så var det roligt att få höra namnen uttalas rätt för min tolkning av det var nog inte helt korrekt <laughs> <laughs> jag vet inte om jag sa det rätt heller men jag gjorde mitt bästa det i alla fall och så måste vi ju säga att Dominik Pinon som spelar Josef också ja. gör en eh, fantastisk insats för det är en obekväm karaktär av en helt annan anledning än eh, någon av de andra men han är passionerad åtminstone Även om den passionen är så um, ja missriktad får vi väl mm. säga. Ja, det är en riktigt härlig rollprestation här. och ja Det här är ju ett kärleksavsnitt så jag, jag måste ju deklarera att jag älskar Dominique Pignot. <laughs> eh, I allting han gör, det, det kan jag inte sticka under stol med. för Han är en sån fantastisk skådespelare och karaktärskådespelare skulle jag vilja klassade som för han, han gör verkligen karaktärer varenda gång och eh, han är ju också en standard skådespelare i eh, filmer han har varit med i allting han har gjort och eh, han gör alltid såna här Underbara figurer som har en stor portion charm, mycket humor men ändå jordnära allvarlig samtidigt. När Han är suverän och det här är kanske inte hans mest intressanta roll men han ger ju ändå en ganska vedervärdig person som Josef en hel del värdighet tycker jag. Ja för vad den värdigheten är värd då som mm. sagt Men äm, ja enormt bra skådespelare Och äm, det är alltid roligt att se honom dyka upp För kan kan spela, den saken är säker Ja men visst, även i eh, en sån eh, film som eh, Alien Resurrection Så eh, fick han ju ändå fram ett par skratt Och få, få en att mysa åt någonting i den filmen <laughs> En av få fördelar om vi säger så men vi, vi gräver inte ner oss i den ja, halvkatastrofen utan vi, vi fokuserar vidare på Amelie så, så vi håller oss glada. Ja men det är väl lika så bra. Och äh, vad ska vi ta oss an för något roligt i karaktärsgalleriet härnäst? Vi har ju en liten granne som det kan vara värt att ta upp kanske. Ja för det är nog den här personen som jag skulle vilja påstå har mest gemensamt med Amelie. Mm. De är ju båda instängda i sig själva- mm. Men av olika anledningar. Amelie är ju väldigt introvert som nämnt. Men den här stackaren har ju någonting som gör att han är, han är väldigt ömtålig. Han kan skada sig väldigt lätt och har varit tvungen att klä alla hårda ytor i lägenheten med ja kuddar i princip. För han kallas mer eller mindre för glasmannen. Alla hans ben är tydligen så sköra att han skulle kunna krossas som glas när som helst. Så att bara att banka in i köksbordet hade varit katastrofalt. Mm. Och det gör ju att han håller sig inne i sin lägenhet mer eller mindre hela tiden. Amelie vet bara lite grann att han existerar och det är i samband med att hon söker efter den här äm, pojken vars ägodelar hon vill återlämna som hon faktiskt stöter på honom och han har lite ledtrådar till var den här pojken kanske kan finnas eller ja, det är ju en vuxen man numera men äm, han var ju pojken och han bodde i den där lägenheten åtminstone mm. och det är ju då hon börjar umgås med den här mannen som heter Raymond Duffel. För um, han verkar ju vara ganska intressant ändå. Och det visar ju så att han har ett målarintresse som jag kan sympatisera med. Även om man kanske är lite enkelspårig i sin konst. <laughs> eftersom han spenderar ja varje år med att göra en kopia utav samma tavla. Ja, han har verkligen hittat någonting där som han... Eh känner någon behörighet med och vill fortsätta att utforska för han vill ju verkligen få till ansiktena rätt här och lära känna personerna i tavlan och det är därför han målar om och målar om för att försöka få till det här rätt och utforska en ny människa lite närmare i nästa målning mm. och ja, det är så spännande Raymond Dufayel är en så intressant karaktär och han har ju både likheter och lite som motsatsen till Amelie i den här filmen. För Amelies hinder det är ju psykiskt att hon inte vågar knyta sig an till andra människor och stänger sig in medan Dufayels hinder det är rent fysiskt att han inte kan gå ut för då, då kommer han att skada sig något fruktansvärt. Och det är ju någonting som knyter dem samman i både likheten och kontrasten däremellan. Och det är ju Dufayel som börjar locka fram någonting i Amelie som får henne att, att växa som människa. För genom det här måleriet så hittar han ett sätt att prata med Amelie om henne själv och om hennes viljor. Mm. För eh, han tillskriver ju Amelie. En av de här flickorna i målningen och han frågar hela tiden Amelie vad den här flickan tänker och vad hon vill och vad hon är ute efter. Och på så sätt så, så börjar de få igång en, en dialog och Amelie öppnar upp och känner, berättar vad hon känner och på det sättet så, så grundas deras relation ihop här. Jo och det är ju viktigt att komma ihåg här att han är en betydligt äldre herre om vi säger så. Han har ju levt ett liv och tycker det är synd att en ung vacker kvinna som Amelie bara sitter och tynar bort mer eller mindre. Hon har ju faktiskt möjligheten att gå ut och leva och njuta utav livet. Hennes hinder är ju inte att hon kanske går sönder när som helst. Och det är ju hans motivation till att försöka hjälpa henne. Snälla, du kan gå ut. Gör det! Lev av livet! Lev livet på det sättet som jag inte kan och så vidare. Mm, mm. Och det gör ju att det är en väldigt rörande relation som de utvecklar. Även om den också är lite svår skulle jag vilja säga. De är inte riktigt säkra på varandra hela tiden. Och ibland agerar hon på sätt som gör honom konfunderad. Och ibland agerar han på sätt som gör henne konfunderad. De är mysterier för varandra fastän att de är så lika. Mm. och det gillar jag, jag gillar dynamiken där och jag gillar också att han blir en liten mentor till henne och det är ju inte så att han har bra kunskaper i varken kärlek eller att leva livet men han har ju erfarenheten av att ha levt ett liv och att veta vilka misstag man kan göra och vilka saker man ångrar att man aldrig gjorde. Precis. Ja, det var bra sagt. För det, det är ju mycket så det fungerar. Han, eh, han är ju och mästare lite grann för för Amelie i det här fallet. Och ja, eftersom han är så instängt så lever han ju mycket sitt liv genom att bara blicka ut i, i omgivningen genom sitt fönster och få på så vis reda på mycket av vad, vad Amelie har för sig egentligen med hennes planer och konstigheter som hon smyger omkring med och hennes små lömskheter skulle jag vilja säga också. Och Han är ju den enda nästan som vet om det här också och reagerar ju lite på det här. Precis som, som vi gör när vi, när vi får se det. Och, ja, han blir lite av rösten för, för Rimurison för Amelie under filmens lopp. och eh, Det är precis vad, vad hon behöver: lite, lite grann vägledning under hennes resa. Och Serge Melin som spelar Raymond, han gör ju det fantastiskt. Här har vi en karaktärsskådespelare som är också helt otrolig. Väldigt egen väldigt speciell. Och det är där den stora delen av skärmen är både skådespeleriet och karaktären ligger. Jag, jag gillar det här väldigt skarpt. Ja, det här är en karaktär som heter Duga och en karaktärskådespelare som heter Duga. Det, det är bara karaktär långt ut i fingerspetsarna och strålande ut från hela personen där. Det, det är en person man lägger märke till och som verkligen... Kräver ens uppmärksamhet och som får den också. Det är så intressant rollfigur. Han liknar ingenting man har sett tidigare, tycker jag. Utan det, det är något helt unikt över eh, Monsieur Dufayel man bara förbluffas över honom och hans filosofiska tankegångar lite grann och syn på livet det ja, man, jag bara förbluffas av, av den här rollfiguren jag, jag är överförtjust i eh, både rollfiguren och i Serge som, som spelar honom där, det är, det är strålande och här efter så finns det ju en karaktär som vi måste ta upp och som vi vill ta upp men som samtidigt är ganska svår att ta upp Därför att alla intryck vi får av den här är ju de som Amelie har. Vi lär ju inte känna honom direkt som han själv utan som hon upplever honom. Och det är ju naturligtvis relevant men det har ju en del påverkan på vilka karaktärsdrag som är sanna och vilka som är... De som hon förhöjer för sig själv och vilka som hon räds och så vidare och så vidare. Hela världen ses ju genom hennes ögon och han är väl den mm. som är mest speciellt tolkad. Vi, vi får um, en hel del men samtidigt inte så mycket. Det, det är en väldigt speciell roll egentligen. Mm. Och det är Nino, hennes kärleksintresse, som vi ser ganska tidigt där han ligger och kryper vid en fotoautomat. <laughs> Och jag satt i början och undrade, är det här en uteliggare som hon bara råkar känna eller något sådant? Men vi får ju snart veta att han har ett väldigt speciellt intresse som rör sig kring fotoutomater Och um, han letar efter uh, ja, sönderrivna foton helt enkelt. Och det blir ju lite en sån här mötespunkt mellan Amelie och Nino. Därför att hon vet att han gillar foton... Därför kan foton vara en ingång till hans hjärta. Precis, ja hon möter honom ju flera gånger i samma situation så hon vet ju vad han håller på med. Och ser till slut vad, vad det är som hans hobby går ut på och, och samlar på de här fotona Och det ser hon ju till att använda i, i sin plan och komma lite närmare honom om man säger så där. Mm. och Nino är som du säger både, både väldigt tydlig och väldigt diffus mm. samtidigt där man får inte mycket kött på bena där utan det här är väl den karaktären som det gäller att pussla ihop lite mer själv mm. för man får inte så mycket mer information om hans karaktär förutom samlandet på de här fotoautomatsbilderna det är ju en drömmare naturligtvis som lever ett ganska bohemiskt liv och har en massa småjobb mm. lite överallt och försörjer sig på det och är nöjd med det och ja, bara njuter av livet så gott han kan i alla fall mm. och det verkar han vara nöjd med men förutom det så så finns det inte så mycket information om Nino. Och ja, jag vet inte, det är väl på grund av att Amelie inte har fått någon information om det heller, eftersom det här är hennes film. Om, om det kan vara det, eller att man vill tillskriva Nino det som, som tittaren vill så att man själv kan måla lite på måladyken där och, och göra Nino till eh, sin egen karaktär. Ja, det är ju ändå inte en, en tråkig rollfigur måste jag säga att de här små sakerna som man får lära om honom både lite suspekta skulle jag vilja säga. För det, det är inte kanske normala jobb på normala platser som man har. Men de är ändå så intressanta och man undrar vad är det här för en människa? Varför är han på de här ställena och vad spelar det? för Vad berättar det om, om den här figuren? Man blir ändå så nyfiken på honom eh, samtidigt som, som Amelie blir mer nyfiken på honom. Så det, det hänger väl samman där tror jag. Jag tror att mycket handlar som nämnt om att det här är Amelis historia. Mm. Alla andra karaktärer mer eller mindre som vi träffar är sådana som hon har känt under väldigt lång tid och därför vet väldigt mycket om. Jag menar det enda undantaget är ju Raymond men han pratar ju så mycket att hon lär ju känna honom mycket snabbare än vad hon gör med Nino. Och det gör ju också att vi får veta saker om honom i samma takt som Amelie får det. Och sen är det väldigt mycket hur hon väljer att tolka den här informationen. Jag vet själv ett par små saker som hon valde att tolka på ett sätt som jag kunde spontant inte låta bli att tolka på ett helt annat. Men det var ju lite det att vi ska ju följa henne, det är hennes mål, det är hennes tolkningar som är det viktiga. Men ändå, där är, där är någonting som är lite svårfångat med Nino och det är lika mycket charmigt som det kan bli lite småjobbigt därför att vi får en sån enorm översköljning av detaljer om alla andra mer eller mindre hela tiden. Men han hålls så i bakgrunden och det är nästan det som frustrerar henne. Hon, hon vill veta lika mycket om honom och mm. samtidigt vågar hon inte gå och prata med honom för i princip när de ses så springer hon åt andra hållet. Och han står och ser lite förvirrad ut att ja, vem var det och varför blev hon så panikrädd när hon såg mig? Och det är ju ett av hans eh, borttappade fotoalbum som kommer att bli länken som verkligen drar dem samman. För eh, gissa vem som hittar det, hust, host, harkel harkel. Ja, vem kan det vara? Ja. Och Nino är väl kanske lite där för att eh, lära Amelie att man kan ta fel på personer också. Att det inte är de, de första intrycken- som kanske räknas- när man eh, möter någon ny. För i den här jakten- så försöker hon ju få reda på- vem Nino är och hur man får tag på honom. Och han har ju ett jobb- som hon får reda på- som eh, förskräcker henne väldigt mycket- som eh, äcklar henne lite rent ut sagt. Mm. Och eh, det här är ju någonting- som hon får överkomma och- det säger inte något om Nino egentligen. Inte så som Amelie tror från första början. Så det blir ytterligare ett hinder för henne att ta sig igenom och lära sig att saker är kanske inte alltid som det verkar. Mm. att Det finns kanske andra anledningar än hennes första intryck där också. så Det blir ju ett Någonting som egentligen kunde ha slutat filmen helt och hållet om hon eh, inte hade tagit sig förbi där För det här blir ju väl en tvärtslut på hennes jakt. Att hon på bara, jobbar han där? Nej jag kan jag inte med det här längre. Vad är det här för person har jag haft helt galet för mig hela tiden. Men eh, sen så kan hon ju inte hålla sig därifrån i alla fall. Och så får hon reda på att sanningen är kanske en helt annan än vad den var från första början när hon fick reda på det här. Mycket oskyldigare kan vi väl säga utan att spoilera för mycket. Mm. För hon börjar bygga upp en ganska så ja bild när hon får veta om vad han kanske jobbar och vad han i så fall sysslar med och så vidare. Det är väl lite av skärmen med den här filmen att ibland drar man för hastade slutsatser. Och så är det väldigt roligt att kunna nysta upp dem och bara säga, haha, det var ingenting egentligen. Ja, exakt. Så det, det använder de ju väldigt bra här, speciellt med tanke på att man Eh, som vi har pratat om tidigare med, med stereotyperna att man arbetar med att bekräfta de första intrycken och sedan slår man ner dem i, mm. i nästa scen helt enkelt att man säger att ah, det är kanske inte så alltid det kanske ligger mer bakom en, en rollfigur än vad man tror i första anblicken Absolut, ja, jag skulle vilja säga att här har man också gjort det på bästa möjliga sätt, de har en kille som också är väldigt obekväm och lite nördig får man väl säga, Mm. Och de drar på alla stereotyperna som har med en nördig kille i den åldern i början. Och sen spenderas nästan hela resten av filmen att peta hål på de där och visa att det är så mycket mer än bara det där. Mm. Och bara den delen gör ju den här filmen värd att se. Och så finns det samtidigt en massa andra bra anledningar till att se den här. Så det är en av många helt enkelt. Och Med risk att låta som en, en skiva med, med hack på så är det ju en bra rollprestation här av eh, Mathieu Kassovitz i, i rollen som Nino. Eh, han lyckas fånga eh, den här mystiken kring rollfiguren och... och tvetydigheten kring honom där att man inte riktigt vet var man har honom och jag, jag tycker han gör det väldigt bra för det är en karaktär som verkligen byggs upp med filmens gång som man får reda på mer och mer och ju mer Nino växer som rollfigur desto mer agerar Kassovits här också och, och verkligen får liv i den här rollfiguren för om jag ska vara ärlig till första början så är det inte så mycket liv med Nino, han är han är bara där helt enkelt men jag tycker ändå att han växer väldigt mycket på slutet. Jo men det är ju då som Emelie har fångat upp tillräckligt många detaljer av hans liv och personlighet för att kunna lägga det här pusslet om honom som hon ändå gör. Och um, det är ju väldigt snyggt illustrerat med de här sönderrivna fotorna som har blivit sammanpusslade att... På samma sätt som han har pusslat ihop en massa trasiga foton så pusslar hon ihop hans personlighet mm. eller um, bilden av hans personlighet. Så det är väldigt, väldigt snyggt. Ja, men det var ju suveränt bra sagt, för precis så är det ju mycket härligt beskrivet. För det, det är ju ett pussel det här, för Amalie lägger ju ett pussel genom filmen. Och i takt med det så växer Nino till liv och Kasovic får, får spela ut i den här rollen. Det är så väl skrivet på det här viset att allting har kopplingar till varandra. Och ja, det, det är ingenting som lämnas åt, åt slumpen i, i skrivandet av de här rollfigurerna som är med och, och Nino... Han, han uppfyller ju verkligen sitt syfte i den här filmen. Och, ja, en, en lås vill jag le till, till Kasovic för att han, han kan ta an sig den här rollen och, och växa till sig i takt med, med rollfiguren. här att det, ja, Jag tycker det är bra jobbat. Jag skulle också vilja nämna att det finns ett mysterium som ni nu som karaktär har blivit väldigt fascinerad över. Mm. Och det är ett mysterium som jag pågår mer eller mindre genom hela filmen. Och jag ska inte sabba någonting där. Jag vill bara säga att när äm, allting löses upp och man får veta sanningen- så kunde jag inte låta bli att skratta högt för mig själv- för jag tyckte det var så äm, enormt genialiskt. Det är en sån här aha-upplevelse som man får där- och sen så, åh, ja men visst, så är det ju naturligtvis- och det, ja, det, det är mycket mycket bra gjort och, och här är också det som, som börjar binda dem samman för båda fascinerar sig ju ovetande om varandra om, om en och samma sak och försöker eh, finna lösningen på det här mysteriet. Och ja vad det hela leder vill vi ju låta vara osagt men nej, det är en väldigt rolig detalj i den här filmen. Men nu när vi har eh, tagit en lite närmare titt på skådespelarna i den här historien så eh, är det ju dags att sätta tänderna i en annan god bit som den också bjuder på. Nämligen det visuella. För eh, det här är en väldigt vacker film måste jag säga. Samtidigt kan jag förstå att många kanske tycker att den är ...lite för bizar för deras smak och um, det är mycket det visuella som åstadkommer det, för det är, det är väldigt mycket färgfilter, det är väldigt mycket udda kameravinklar och det är väldigt mycket um, konstnärligt filmande skulle jag vilja kalla det för, och ge det något slags namn. Och det finns ju en del som inte tycker om sådant, jag kan tycka att det är väldigt uppfriskande om det görs till rätt historia. Och jag kan faktiskt inte tänka mig ett bättre filmande än till den här historien för det bizarra syns både i historia och i bild. De fungerar i harmoni med varandra. Det galna i historien understryks av det galna i det visuella. Samtidigt drivs det inte till en nivå där man tycker att det är så galet och bizarrt att det går inte att ta på allvar. Tvärtom så känns det kanske lite mer som en dröm eller en dagdröm av ett liv någonstans. Och um, jag tycker det är spännande faktiskt. Ja, men, men visst är det så. att det, Just det visuella det förbluffas jag av alltså varenda gång. Det är så otroligt vackert och bedårande. Precis allting från cinematografin till liksom kameraarbetet till specialeffekter allting är så noga utarbetat färgmässigt med färgskalan och allting är så överdrivet men på grund av att det är så överdrivet så blir det ändå mer verkligt på ett sätt just på grund av att det binder samman med historien och karaktärerna så väl som det gör här att det, ja, det, är, det är en makaber sak att, att se egentligen att det, det kan fungera så här bra ihop för det här, det här blir en komplett film där allting fungerar i harmoni med varandra för det gör det från första till sista ruta här när det gäller handling och bildspråk för det, det förstärker verkligen varandra här. Och det, det är någonting som är riktigt skönt att få uppleva. Och ja, nej jag kan inte säga nog av gott om det- om man har tapetfetisch måste det här vara en favoritfilm <laughs> och ja, jag är nog på väg att bli en sån bara genom att ha sett Amelie. Ja jag kan ju förstå vad du menar med det för äm, det är väldigt spännande väggar som vi möter i den här historien i alla lägenheter och på alla platser. Mm. Men det är en speciell blandning här och för någon som bara har sett amerikanska filmer så måste det ju vara en väldigt bizarr upplevelse som man inte riktigt vet vad man ska tycka om. Personligen tycker jag att det är skönt att få uppleva någonting så här bizarrt och annorlunda jämfört allt annat vi har sett. Och inte bara i programmet här utan även privat. Den är jättebisarr på många sätt och vis, ja. Den är väldigt annorlunda i sitt berättande, absolut. Men inget av det säger ju egentligen att det är någonting negativt, bara att det är annorlunda. Och som nämnt, annorlunda kan vara väldigt nyttigt, särskilt om det har gjorts av en sån här mästare till regissör. Och det lilla faktumet att de faktiskt har rena specialeffekter i den här filmen vilket jag första gången inte hade väntat mig alls jag trodde bara att det skulle vara en romantisk komedi så att säga och när helt plötsligt tavlorna i Amelies fantasi börjar prata med varandra så satt jag verkligen bara och gapade och tänkte har jag råkat bläddra över och titta just nu på en annan film för det där, det där kändes så enormt oväntat samtidigt som det inte känns fel. För vi har redan etablerat att världen ses genom ett lite udda filter och vi inte vet om det är Amelie som fantiserar eller om världen bara är så här galen i hennes universum. Ja, just när det gäller specialeffekterna så måste jag ju säga att det är så väl implementerat i den här filmen, i handlingen och det smälter in i bilden utan att påkalla någon uppmärksamhet direkt till sig. Utan det bara är där. Helt plötsligt så är det bara tavlor som börjar röra på sig. Och man ser inte liksom gränserna för var verkligheten slutar och där effekterna börjar. Utan det är så bra gjort här också. Det är små grejer och små eh, saker emellanåt som, som dyker upp, men det görs alltid så fläckfritt skulle jag vilja säga. Mm. Mycket bra användning av specialeffekter i den här filmen. När bilder kommer till liv eller ja, hennes kompis är också rätt så skärmig i, i början av <laughs> filmen. <laughs> och sådant. Så det ja, jag tycker det är snyggt, snyggt, snyggt gjort även med, med specialeffekterna. Att med medel har de gjort riktigt mycket och det är specialeffekter som stärker upplevelsen och handlingen. Det är A för användandet av, av effekterna. Ja, och man har ju verkligen haft less is more-tänket när det gäller den här filmen. För har man börjat använda specialeffekter är det väldigt lätt att dra det lite för långt. Särskilt när det är de digitala för um, där kan man sitta och pilla och ha sig hur mycket som helst. Och jag är jättetacksam att de har specialeffekter här för det gav verkligen ett, ett djup till till historien. Den, den erbjöd någonting mer än bara en traditionell romantisk komedi. Samtidigt så har man valt att bara ha med det på selektiva platser och att inte göra det till en alldeles för stor grej, precis som du säger. Det är där... Det är en del av helheten. Det sticker inte ut på det där sättet som specialeffekter ofta kan göra särskilt om de inte är välgjorda. Nu är de ju väldigt välgjorda här skulle jag vilja påpeka för det, det lilla de har haft med har de ju sett till att försöka göra så rätt som möjligt. Och jag kan ärligt säga att att hade min sänglampa kunnat röra sig och släcka ljuset själv, så hade jag åtminstone varit väldigt tacksam. Ja, det hade varit någonting, alltså, eller hur? Ja, man får utveckla det där lite grann. Även att ha ett fotografi som pratar med en lite grann innan man går och lägger sig. Det hade ju varit rätt så skönt emellanåt att få lätta på sitt hjärta innan man lägger sig ner och sover. Det hade varit en, en dröm som besannats för mig faktiskt. Ja fast jag vet inte om jag hade velat ha en fyrkarta av foton pratandes för då har man fyra individer som är väldigt lika varandra som ändå inte riktigt alltid verkar komma helt överens. För det blir en liten små diskussion där där de avbryter varandra och lägger till detaljer och ändrar och har sig. Ja, jag vet inte om jag hade velat ha ett sådant foto på ja, nätduksbordet för då hade jag väl inte fått en blund på nätterna. Nej det, det kan man tänka, det blir lite för mycket i längden kanske men att, att har ett foto som man bara kan plocka fram emellanåt när man behöver det så, så hade det ju kunnat fungera men ja, nej, det, det är för övrigt en, en riktigt härlig scen just den dialogen mellan en man och hans foto som <laughs> är, är, är riktigt lyckad så ja, den, den är riktigt rolig att få uppleva och precis som med specialeffekterna så är ju klippningen magnifik. Det är som sagt väldigt konstnärligt, lite annorlunda vad man kanske är van. Men samtidigt sticker det inte i ögonen utan det känns fullständigt naturligt även om vinklarna kanske inte gör det. Å andra sidan får man ju en helt annan bild av världen genom de här lite udda vinklarna. Och jag har inte känt en sådan wow-känsla till en film som den här har gett mig på väldigt länge. Och jag menar, jag har sett imponerande filmer. Både när det gäller kamerarbete och klippning. Och med betydligt mer specialeffekter än vad den här har. Mm. Samtidigt är det någonting i det simplistiska här som gör att det är nästan vackrare och mer imponerande Just därför att, ja men det behöver inte vara extremt storslaget. Det behöver inte vara mångmiljondollar inspelningar för att det ska vara imponerande. Det kan hållas mycket enklare och nästan bli vackrare bara därför. Precis, ja. Här skapar man stors, det storslagna i det lilla. Mm. Egentligen att det, med små medel så gör man så otroligt mycket. Och sen så just det att allting är så välkomponerat och utarbetat från första början. Man, bara, man ställer inte bara kameran och tutar och kör. Vilket eh, ofta kan bli en sak vid, vid lågbudgetinspelningar. Mm. Och dylikt att man inte har tid och möjligheter att tänka till och konstruera. Utan här, här fokuserar man och vet precis vad eh, som ska hända framför kameran. Hur den ska ställas. Och hur de här bilderna ska pusslas ihop i, i slutändan. Så det, det är en fråga om en, en vision här som mm. eh, alla har hjälps åt för att eh, väcka till liv. Och det, det har de verkligen lyckats med. Att det, ja, det, det, med små medel gör man väldigt mycket. Och med kunnande och eh, konstnärsanda så kommer man ännu längre. Jo men det är väl det typiska. Bara för att du har en enorm budget så betyder inte det att din film blir vackrare. Det betyder bara att du har mer pengar att kasta på problemen. Och det betyder inte att problemen löses snyggt. Men om du har en betydligt mer begränsad budget men en vision så spenderar du ju mycket mer tid på att fundera på lösningar och kanske hitta de här kreativa som ger oväntat bra resultat. Mm. Och teamet som har gjort den här filmen är ju proffs ut i fingerspetsarna. Och konstnärer allihop skulle jag vilja säga, för det är inte många bildrutor i den här filmen som inte andas kreativitet nej det är nog inte mycket alls som jag stör mig på i just det, det visuella här faktiskt det är ett par små tillfällen som jag reagerar på men som jag inte kommer att ta upp här faktiskt för det, det förtjänar faktiskt inte att behandlas något nämvärt men alltså det är en visuell fest och det är så infernaliskt vackert gjort så att man, man blir helt hänförd av dessa bilderna för det det är så snyggt och så vackert och alla färger och hur allting harmoniserar med varandra och sen ackompanjerande av det här drömska härliga franska dragspelsvalserna som eh, <laughs> finns där omkring ja, det är bara det bara lockar en in i eh, någon sorts ja extas nästan när man upplever den det det blir nästan för mycket på samma gång så att man får en överladdning av bara god saker kastade mot den där både visuellt och berättarmässigt och sådär. Så ja, det är nästan så att det blir för bra men det är otroligt vackert. Det, det, det kan man inte säga något annat än att det är... Ja, jag vet inte hur mycket mer vi kan säga om det visuella utan att vi måste börja gå in på detaljer och det känns som ett nerköp när alternativet är att faktiskt se filmen så eh, jag tror vi sätter punkt för det visuella där och eh, går in på vår slutsummering av den här historien. Ja jag vet inte om eh, vi behöver det kanske för eh, det står väl ganska klart var, var jag står här i alla fall men eh, jag kan försöka summera eh, mina superlativ här lite grann <laughs> för eh, jag är väldigt väldigt väldigt förtjust i eh, de här världarna som Jean-Pierre Genet skapar överlag. Och Amélie from Montmartre. Det är, alltså, det är kronan på verket i mina ögon. Det är, det är, det är en sån drömsk. Den är romantisk och så makalöst vacker. Och ger en sådan bild av Paris. Ja, det är, det är någonting som Joné målar upp här. Som gör att jag inget hellre vill än att kunna besöka hans vision av Paris. Det är inte minst på grund av... Alla de underbara personer som bebor hans stad och filmens huvudperson, det står ju över på listan och får lära känna. För, för Amelie's mystik, hennes skärm, hennes godhet och livsglädje överlag, det är, en, det är en unik kombination som gör filmen till en sån fröjd att uppleva. Här har man lyckats väcka så otroligt mycket liv i så udda karaktärer men samtidigt fått dem att behålla sin trovärdighet och ändå en, en grundning i verkligheten. Och bara detta är en bedrift. Men en ännu större bedrift är hur man har tagit en så enkel och egentligen ganska ointressant handling och gjort den till något så häpnadsväckande. Bara genom att ställa själva huvudhandlingen åt sidan och istället fokusera på precis allt och alla runt omkring. Det gör att filmen blommar ut och färgar den med det här lilla extra som gör den så bra. Små detaljer och sidohistorier, det är liksom inte bara en gimmick som finns i filmen utan det är någonting som hjälper till att bygga upp världen som vi befinner oss i och det människor som befolkar den. Och det är ett smått genialiskt grepp som kräver en riktigt god berättare och i mina ögon så är Jeuné precis en sådan. Det finns egentligen ingenting att klaga på här utan bara saker att bli smått lyrisk över för allt är så välpolerat, det är så utarbetat in i minsta detalj. Scenografin, fotot, specialeffekterna, musiken, ja allt är så vackert och det fungerar så väl med varandra skådespelarna har alla hittat sina roller och det tappar aldrig sina egensinniga rollfigurer. De finns alltid där liksom och man känner dem till slut. Man lär känna dem verkligen om man tycker om dem. Och Gene han guidar dem mot en och samma mål och det är just att Amelie Fonomaata är en så komplett som jag tycker om den så mycket. För denna filmen går att återbesöka gång på gång och samma förundran och glädje kommer över mig vid varje tillfälle. Det här är ett makalöst hantverk och en ren, koncentrerad livsglädje som smittar av sig varenda gång. Ja du, det var ord och inga visor det där. <laughs> <laughs> och jag kan ju hålla med dig om det mesta som du säger. Jag ska vara lite negativ och säga att det finns en aspekt som jag kan bli lite frustrerad över- och det är Amelie själv, inte så illa som man kanske kan tro för jag är väldigt förälskad i den här karaktären. Men jag måste ändå säga att jag tycker att hon är lite elak ibland i sin okunnighet om hur man ja, agerar med människor. Hon eh, spelar ett lite för elakt spel med Nino och det beror mest på att hon inte riktigt vet vad hon håller på med. Hon håller på att finna fötterna och allt det här är helt nytt och främmande. Men jag förstår ju varför hon gör det och jag hoppas ju hela tiden att hon ska vinna den här eh, mycket speciella Herrens Hjärta. Och eh, med det sagt så... Det finns väldigt lite att klaga på här. Det är vackert, det är välspelat, det är väl skrivet. Även om man kanske blir lite förvirrad av alla detaljer där man kämpar lite för att hålla koll på vilka kommer att bli relevanta, vilka behöver jag ha i åtanke för att eh, hänga med i historien så hittar du ändå fotfästet och njuter av historien. Den är snygg, den är otroligt engagerande, den är bisarr på det där sättet som jag kan tycka är... Underbart att få sätta tänderna i. Det är en vacker kärlekshistoria med en massa konsekvenser som man kanske inte hade väntat sig i en typisk historia. Men berättade på ett väldigt otypiskt sätt med infallsvinklar som man inte alls hade väntat sig. Visst, den kanske ger lite whiplash om du inte är van vid att titta på fransk film, men efter att du har sett den så känner du verkligen att det var värt risken och det var värt att sätta sig ner och spendera de här två timmarna framför tvn. För det här är den vackraste filmen jag har sett på väldigt länge. Och jag förstår att det kan kanske upplevas som väldigt stora ord och väldigt mycket att leva upp till. Men jag tycker att Amélie från Montmartre gör det. Och det är en sån film som man ska ha sett för eh, det tillhör nästan bildningen idag kan jag tycka. Ja det måste jag ju hålla med om. För det, det är en modern klassiker, och det var ju lite av en, ett startskott för den nya franska vågen som kom därefter. Att det blev ett nytt intresse för en fransk film i och med Amelie von Montmartre. Och den succén som blev med den här filmen, så fick världen upp ögonen för en fransk film än en gång. Så i det avseendet är Amelie von Montmartre en. –en film som man borde titta lite närmare på. och det, Sen är det ju en väldigt, väldigt bra film. Så det, det är bara till att sätta sig ner och kolla. Och jag kan nästan garantera att man inte blir besviken. Men det är lustigt att du nämner ordet besviken– –för nästa vecka ska vi ju ta en titt på en amerikansk storfilm igen– och det var ju en som har klassificerats som en enorm besvikelse utav majoriteten av kritikerna. Ja, det är ju sant. Det blev ett magplask som hette Duga för den där rackaren de begav sig och jag har väl inte riktigt eh, hämtat upp sig från brådjupet riktigt ännu- utan har hela tiden klagats för att vara en riktig kalkonfilm helt enkelt. Ja, och man kan ju ställa sig frågan, är det verkligen så illa- eller har det dåliga ryktet bara blivit en kedja som drar ner den djupare ner i mörkret? Är det verkligen en kalkon eller är det en intressant film som bara inte levde upp till hypen? Det är ju en diskussion som kan vara väldigt intressant att ta sig an. Ja, åsikterna har ju varit många om den här filmen så jag tror det är dags att vi kastar in våra åsikter i den här debatten och se om den här filmen överhuvudtaget flyter eller om det kan vara dags att kasta den en livboj kanske. Ja, det kan bli en väldigt intressant diskussion det men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs